Chtělám poděkovat panu Luboši Vojtěchovi, který umožně se ten Tento má být příští dne, dnes a zítra pozitří, po pozitří. Damatoky, když se to nemyslá. Téma, které jsme vybrali, neutrální téma, abstraktní téma, do kterého se dá těsnat vlastně všecko, celá epilistická tématika. Téma jsme nazvali Proces zrání meditační moudrosti. Toto téma jsme vybrali s myšlenkou, že buddhismus budovou učení víc než jakékoliv jiné náboženství, jiná filozofie, zdůrazňuje moudrost. Buddhismus je tedy učení o zrání modrosti, dospívání modlosti. Všechny techniky, všechny meditace, všechny pomůcky který buddhismus používá za účelem osvobození, za účelem opuštění, utrpení jsou pomůcky, jsou techniky, zrání moudrosti. Toto je společné všem buddhistickým tradicím. A já obzvláště zdůraznili, že v těchto částech světa, kde budismus nemá prakticky žádné zázemí, žádnou historii, je naší povinností a mělo by být výrazem našeho pochopení buddhismu, že bychom měli zdůraznit to, co je všem budistickým tradicím společné, a to je právě. To, co je opravdu razítkem autentity budistického učení, to je hlubší pochopení struktury zrání moudrosti jako prostředku k osvobození od zbytečného utrpení Samsářické existence, které je dáno nám všem už tím, že jsme se narodili. Proto moudrost by se měla stát klíčem k pochopení buddhismu, klíčem k praxi buddhismu, klíčem ke studií buddhismu. A Buddha sám hlásá, že jeho učení je učení pro moudré. Není to učení pro ty, který moudovost No a jak dosáhneme moudovosti? Jak máme učit, jak se máme učit, jak máme praktikovat, jak máme chápat budou učení, aby jsme mohli použít k jeho účelu, což je odstranění zbytečného duševního utrpení? To bych chtěl právě udělat náplň našich čtyř večerů, který máme strávit společně. Já. Já jsem si nepřipravil žádný konkrétní koncept, jako obvykle budu se snažit spontánně použít těch malých zkušeností ze studia a praxe buddhismu vánové tradici i v jiných tradicí v mahyánových a budu se snažit, co možná, pokud mě to má dovolí, objektivně hodnotit to, co je pro nás důležité, aby jsme mohli využít co nejlépe nesmírné bohatství moudrosti oceánu. Modlosti, která, které budistické učení a praxe skýtá. Protože nemám žádný pevný koncept, jak vyučit, záleží náplň našich rozhovorů. Tady záleží na zájmu, vysvětlím několik základních tém, další strukturu našich rozboru. Hlídět podle zájmu, podle otázek, posluchačů. A navrhuji tež, že doplníme naše teoretické rozhovory jistými praktickými technikami zažívání buddhistického ne budismus na každý pád bez techniky, bez použití techniky, které není možný pochopit. Budismus není teorie, budismus je především praxe poznání. Proces zrání moudrosti, když jsme mohli toto téma, by jsme mohli použít volání se na Váčávě asanga slavného Mahajánového učitele, ale to, co říká Asanga, to najdeme tež u Shantidevnu, například, to najdeme tež u Buddha u všech hlubokých budistických myslitelů a praktikantů, který tvrdí, že veškeré pomůcky, veškeré budrovo učení, veškeré dokonalosti, veškeré praktiky, veškerá praxe od A až do Z je jen za jedním účenem, za účenem moudrostí. V buddhismu mluvíme o třech druzích moudrostí, které v procesu učení a praxe buddhismu se integrují v jeden celek. Tyto tzv. tři druhy moudrosti, tři aspekty moudrosti, stejně tak jako tři učení, tři aspekty střebávání, budova učení, tři aspekty budova učení, tzv. učení morality, učení samády, samády, jako správného používání mysli, správného používání koncentrace a učení moudrosti, Tyto tři aspekty učení a praxe buddhismu jsou od sebe neoddělitelné. stejně tak, jako tři aspekty moudrosti, takzvaná šruta maja panya, šruta maja pratya, moudrost, kterou získáváme, slyšení, teoretická moudrost, ne sice většinou. Učíme se v čtením čtení, obzvláště v těchto částech světa. Tradiční metoda je, když se učíme na uce, slyšení, naslouchání, umění naslouchání je neoddělitelné od umění správného rozjímání a správné meditace. Tejně tak jako umění, jako učení ovládání smyslu, učení morálního, morální podstaty našeho života, je neoddělitelné od učení správné koncentrace a správného pochopení. Moudrost v buddhistickému slova smyslu, učení moudrosti je učení správného pochopení správného poznání v sanskritském slovo nebo pragya, ale pa, panňa, je linguisticky združené s českým slovem poznání. Poznání, správné poznání, proces správného poznání, zrání správného poznání, je tedy proces správného učení, správné praxe, a správného osvobození. Pokud poznání není správné, pokud je vada procesu poznání, není možné, aby proces morální očisty, proces učení se správné koncentraci mohl přinést své ovoce. A základem procesu správného poznání, správného pochopení je tedy správně slyšet kdo správně neslyší, nenaslouchá, není možné, aby správně rozjímat, správně meditoval, a správně se vysluvodil. A co znamená správné naslouchání? Správné naslouchání podle učení Ačávy Asanga, například Yoga Čána znamená naslouchání bez má na hrdosti. Ten, kdo má hrdost a myslí si, že něco ví, že něco zná, aniž by pochopil hloubku budouho učení, ten tedy nemá kvalifikaci správného naslouchání. Aby jsme správně naslouchali, musíme se zbavit checůtku, nad svým vzděláním, původem a tak dále. Dalším předpokladem správného naslouchání je, že člověk nesmí, který opravdu chce naslouchat a chce použít naslouchání jako nástroje, k ke kterému naslouchání je k osvobození se utrpení nesmí nikdy podceňovat pohrdat jak učení, kterému naslouchá tak i tomu který toto učení předává další předpoklad správného naslouchání je, že ten, který správně naslouchá by se měl zbavit strachu úzkostí a další předpoklad k tomu, aby naslouchání Učili, je, že ten co naslouchá, musí naslouchat smyslí, která je koncentrovaná, která je prostá. Veškerých jebů, nesoustředněnosti, tedy a tak dále. Jediný mysl, která nemá like pak která se jako ryba ve vodě sebo ze strany na stranu, má schopnost, naslouchat správně. Takovéto naslouchání vede k dalšímu důležitému bodu v procesu učení a praxe ludizmu, což znamená správnému použití naslouchání. Aby jsme správně použili naslouchání, správně použili informace, moudrost danou naslouchání informací můžeme ztřebat jen tehdy, jestliže tuto moudrost použijeme k správnému účelu, ke kterému je koncipována. To znamená dosažení miruány. Účelem naslouchání, tedy aby bylo efektivní, musí být žádost. Autentické hledání, měrování nebo osvobození nebo osvícení jakožto cíle správného, jakožto prostředku správného použití naslouchání. Jestliže naslouchání nepoužijeme k tomu, k čemu slouží, k osvobození se, k hledání k žádosti. Po to, to osvobození se od utrpení pak naše naslouchání nemůže splňovat svůj učení. V a nejslavnější souhranou Budova učení budu říká, že aniá hilába sa aniá divána gami tak satyam aditheya já to řeknu. Ne. jiná je cesta za ziskem, jiná je cesta za osvobození se od utrpení, za milování. Ten, jenom jen ten, který takto chápe, jenom ten, který takto je schopen pozorně naslouchat učení, učení, se stává buda sámaka. Žákem budhy Nasluchačem budy. Znamená to, že budovou učení nám může posloužit jen tehdy, jestliž ho chápeme jako to, co je, jako cesta, jako praxe, jako teorie, zbavení se utrpení. Jedině, jestliže takto v tomto smyslu nasloucháme, v tomto smyslu používáme to, co jsme se dozvěděli ke kontemplaci, k meditaci, poslouží nám buddhismus jako návod, nejprve návod k praktickému správnému životu, a pak, jestliže pokročíme kročíme našem učení, v naší praxi, stane se náplní správného života. Za tímto byl koncipován, tak to byl chápán. A jen proto, že byl takto koncipován a chápán, mohl se ošířit po všech částech světa. Pokud nebude takto chápán, nebudeme nikdy moci správně použít. Jestliže jsme tedy takto správně naslouchali, správně pochopili účel buddhismu, budeme tedy moci použít moudrost, kontemplativní moudrost buddhismu. To znamená, budeme schopni nejenom správně pochopit význam různých pomůcek, které Buda používá za účelem, aby nás vedl k zbavení se zbytečného utrpení, ale budeme schopni tež správně rozumět o tom, jak tyto pomůcky použít. Pokud nemáme představu o tom, jak správně použít veškeré učení Budhy, které jsme označili jako pomůcky v zrání moudrosti, Jestliže je nepoužijeme s tímto přístupem, nebudeme tedy moci o nich správně kontemplovat. A bez správné kontemplace je, nebudeme moci správně zažít v meditaci. Tedy nabití správné meditační moudrosti, přisvojení si správné meditační moudrosti, zrání správné meditační moudrosti, a ovoce správné nevydačí moudrosti je přímo závislé na správném zaslouchání, které samo, jak jsme viděli, je již osobní moudrost v procesu zrání našeho studia. Bude naší praxe, buddhismu je to moudrost, která se integruje v jedno právě s kontemplace, s tak zrání je jeden nepřerušený proces střevávání všech pomůcek budového učení ve smyslu správného slyšení, správné kontemplace a správné meditace. Správný koncept, který má v procesu učení budismu centrální místo. budistická cesta Tedy začíná i končí správným poznáním a je z samého začátku až do, zaměrca, až do konce závislé na správném poznání. Zničení zašpinění mysli a zašpinění mysli je zdroj našeho utrpení. Aby mi se odstranila svá zašpinění, musíte správně naslouchat učení o výhodách čisté mysli musí oni správně kontemplovat a musí je realizovat v procesu meditace o tom je tedy buddhistické učení a o ničem ne ten buddhistické hledá v tomto učení něco víc nebo něco jiného hledá to, čemu se v buddhistickém literaturě díká na nárazuje králíka, či chlupy na želbí, všechny autentické buddhistické pranice, jestli jsou autentické, musí začínat tady a končit tady. Dalším důležitým bodem, který navazuje na to, co jsem řekl tady, na to, že buddhismus je tedy vlastně Učení cesty, cesty, která začíná a končí správným poznáním. Toto správné poznání je předpokladem očistý mysli, předpokladem správného vidění reality, tak jak je. Očista mysli, správné vidění musí být doprováděno správným odhodláním. Jestliže správné vidění není doprovázeno správným odhodláním, nemůžeme realizovat proces učení, zrání, střebávání a nemůžeme správně používat praxe, meditace za účelem očistého myslí. Správné odhodlání tradičním způsobem se vysvětluje jako odhodlání. Odhodlání k odchodí a nekama. Nekama znamená jít pryč. Jít pryč z čeho? Jít pryč z utrpení do stavu bez utrpení. Aby jsme pochopili stav bez utrpení, musíme tedy pochopit utrpení. Proto správné vidění, správné poznání je správné poznání utrpení. Jestliže nepoznáme správné utrpení a jeho příčinu, nemůžeme správně poznat stav odchodu od utrpení. A právě velikost buddhistického myšlení, buddhistického pojímání světa je v tom, že stav odchodu od utrpení je neoddělitelný od pochopení nenásilí, pochopení stavu bez krutosti. Krutost a násilí je neoddělitelná od stavu utrpení. A dosažení nekrutosti, nenásilí je jen možné odchodem z utrpení. Proto správné vidění a správné rozhodnutí buddhismu se říká sam -kalpa. sam kalpa znamená správné dávání věcí dohromady. Jen když správně vidíme, můžeme dát správně věci dohromady. Když správně nevidíme, není možné, aby jsme dali správné věci dohromady. A tím, že dáme správné věci dohromady, můžeme správně vysvědovat o to, co je opravdové o stav nenásilí, nekrutosti, který je neoddělitelný od stavu opravdového, autentického poznání. Z touto perspektivou můžeme vidět jasněji, co je měno vysvětlení tří aspektů moudrosti, jako jednoho procesu učení se Buddhismu a praxe buddhismu a sklízení ovoce této praxe. Čím víc je v nás moudrosti, tím hlubší je naše odhodlání k odchodu od utrpení, k nenásilí, k nechoudrosti. Tito jsou tedy míro našeho správného vidění. Myslím, že jsme správně viděli, máme správné odhodlání, odchody od utrpení, k nenásilí a k nekrotosti. Jestliže jsme správně neviděli, není možné, aby nám toto odhodlání, toto rozporožení jsme bylo vlastné. A to, co jsme tedy nazvali tři druhy, tři aspekty nehodlostí, to, co jsme nazvali procesem Integrace těchto tří aspektů v jeden celek je proces růstu ve správném vidění, správném rozložení mysli, správném odhodlání. Jen S tímto chápáním dosáhneme toho, že tři části buddhistického učení: učení o podmanění smyslu, morálním životem, učení o správné koncentraci, správná koncentrace znamená učení samády, správné aplikaci mysli. Jestliže myslíme koncentrovaná, nemůžeme ji správně aplikovat. Jestliže nemáme schopnost morálním životem podmanit si smysly, správně se koncentrovat, nebudeme tedy schopni ani správně naslouchat, správně kontemplovat a správně meditovat. Správná meditace, jako taková, tedy znamená správně, správné, správná očista mysli. Správná očista mysli. Jádro moudrosti není tedy možné bez predpoklady. předpoklady jsou neoddělitelnou částí moudrosti. Moudrost se nemůže nikdy projevit, teď jsem mluvil víc než hodinu jsem koncept našemu dalším rozprávámu. Mluvil jsem všeobecně, zítra možná, pokud už je zájemné otázky, tam chci dát každému možnost, aby se zeptal ve zájmu, podle otázek taky, podle zájmu budu dále se snažit nasměrovat naše další rozhovory, ale na každý pád budu se snažit poukázat na hlavní črty telemátského a májanového vícíku moudrosti a jejich Společné jádro a jak poznání, proces zrání, nabytí a zrání moudrosti v pervádové tradici, jeho pochopení, je tež neoddělitelné od procesu tohoto procesu, tak jak je to sám v Mahajaní. Lotus toto centrum slouží jakožto příbytek různým buddhistickým skupinám v Praze, nejenom tedy hádovým, takže má a mám, já mám trochu zkušenost studia a praxe toho hádovacího, se snažit, aby mohl podpořit zájemný dialog na tomto místě. Zájemné pochopení, zájemné úctu. Mě pevně věřím, že jestliže buddhismus má mít význam v této části světa, západní civilizace, vliv buddhismu, prohloubený buddhismus, buddhismus bude možné jen a přínos možná buddhismus pro světový buddhismus, západní buddhismus pro světový buddhismus bude právě možný střetem a dialogem prohloubením teorie a praxi těchto rozličných tradic, poukázáním na jejich oddělitelné tak tolik no, ze, ze strany vysvětlím tento učení. Potom necháme na otázky a potom na Dajte nějaké oznámení dokud toho, tak nebudeme si nějak omezovat a i přibližně dáme do, do nejpozdného kvůze sáté má někdo. Když je člověku chybené, to je podle ne, jako opovorování nebo bání na lehkou Strach z pravdy. Strach z pravdy. To, že jsme tady v Sansáře i velké části z našeho strachu z to hmm. ...soukává no. no, tak... ...zde důležitou je meditace, například meditace na snad. Strach. Ale je to spojený tady s Speciální náhradost. Speciální náhradost je meditace, tradiční meditace u Buddhismu je meditace na dátu, šest dátu, rozdělení osoby na šest dátu. Elementů existence zvlášť hm? šest elementů existence. To je tradiční potom meditace na čtyři elementy hm? jako země, země, voda a tak dále. Nemusím by Potom další efektivní meditace je meditace na souvislé vznikání v patiča samozřejmě. Ano. Ja to mám, ne? Ne, ne, já to se je to Není, já když tak v krátké formě to vysvětlím, ale vysvětlím to možná před meditací. Počkáme je zřejmé, že jsou v nějaké době závazky, protože tohle všechno není krátka vize, The time asi tak že to budistický perspektivy vlastně celá tím, že buddhismus odmítá koncept Boha, tvořitele, osobního Boha. Koncept nenásilí, koncept nekrutosti je vlastně centrální koncept buddhistického učení, buddhistické praxe. Čím hlubší poznání buddhismu, čím hlubší praxe ludizmu, tím hlubší je tež naše poznání, zažití praxe nenásilí. Odstranění. Proces odstranění zašpinění mysli. Proces odstranění zašpinění mysli je hlavně proces odstranění nebo zeslávnutí trech, korení zašpinění. To je štíč, nenávist, Nevědomu, ne? Proces slávnutí těchto v nás je neodlučitelný od procesu buddhistické praxe, od procesu hlubšího chápání prožití nenásilí a nekrutosti. Nedají se tyto aspekty od sebe oddělit. Absolutní prožití nekrutosti a nenásilí má za předpoklad absolutního svícení. Čili naše prožití nenásilné krutosti, je relativní poznání, poznání. Podle toho, jak rostáme v budistické praxi nebo vůbec v praxi moudrosti, podle toho budou jemnější v nás ty nuance krutosti, drží v komplexu nepoznání chtítě a násilí a nenávistí. Dalo by se říct, že proces odchodu od utrpení je to proces odchodu od násilí a krutosti. Násilí a krutost je dle buddhistického učení podstatou naší přítomnosti samozřejmě tak je to tléměn, se <laughs> Závám, že prostě je podívejte, není to ani tak přímo. samozřejmě, také šálat, že tedy je no základní protože je to komplexní je Tě o Pravice, věří, to je to původní učení budy, je založené na ideálu arahata. Arahat je ten, který odstranil veškerá aktivní zašpinění mysli a tím, že odstranil zašpinění mysli, ten realizoval prázdnotu ega, jasný, jakékoliv, jakékoliv pochopení ega či jasný a tím realizovat prázdnotu jasný ega Poznání plně nejen teoreticky ale prakticky meditační poznání a meditační poznání je neoddělitelné od procesu odregávání nečistotní meditační poznání je proces odkrajování jako cilují vrství, povrství veškeré zašpinění myslí, aktivní zašpiná myslí. Jestliže plně poznáme proces meditace bez jako nepřítomnost naší existenci, jakéhokoliv jádra jáství, jakéhokoliv jádra ega, jestliže poznáme prázdnotu jáství, prožijený do všech nysvětkům. se tedy všechne čistou mysli a můžeme se osvobodit od duševního cerka. Toto je cíl původního vody. Ten, který tohoto cíl dosáhl, se jmenuje rád. A rád znamená ten, který zaběl své nepřítem sváct. A nás nepřítem je nic jiného, než naše dospění. Mahajánový bodhismus má jako ideál, jako cíl dosažení stavu buddhy samotného bodhisattva. Bodhisattva v původním bodhismu je buddha sám v procesu mnohých životů, kdy náhromaňová krok za krokem předpoklady k plnému buddhovství. Jakýkoliv buddhismus, jak Mahajánový, tak Tevánový, uznává, že v buddhistické tradici máme tři druhy osvícení. Tyto tři druhy osvícení, jak Mahajánová, tak Tevánová, tak uznává jako odchod od utrpení. A to osvícení nasluchače, tedy primého žáka Buddhy osvícení důdhy pro sebe, čímže se většinou myslí osvícené bytosti prostě v době, kdy se budouho učení nedochová. Na světě neexistují společenský mníchů, které systematicky kredávají budouho učení. V té době lidé tež dosahují osvícení, ale nezakládají nepředávají plný systém výsvěku do moralitě v koncentrativě v a učí sporadicky, nesystematicky, tak jako vodávají. Jen ty, které mají předpoklady, nejsou schopni systematicky učit všechny nuance, cesty do zránky. No a pak je, plné osvobození budu, co já se Anutara Sambodhi. Anutara znamená to nejvyšší. samjak znamená správné. Samma má, má dva významy. Správný a má to věžnou společně se všemi bytostmi. Buddha se vyšší osvícených žáků a osvícených budou prosím tím, že jeho osvícení obsahuje všechny bytosti. To znamená, že se týká všech bytosti bez může obsahovat všechny úplné poznání souvislého vznikání všech stavů existence. Toto osvícení je neoddělitelné od vševědomosti, které je jen Buddha. Buda. Vševědomost znamená, že není Budha nepoznání, nejen poznání prázdnotu jáství, ale dokonal poznání všech elementů existence. Tím, že dosáhl poznání prázdnoty všech elementů existence, je schopen vést k osvobození všechny druhé prstky. Na toto nejvyšší osvícení je cílem Mahajaného Takže ten, kdo praktikuje Mahajaný ludizmus, usiluje nejen o to, aby poznal prázdnotu jáství, ale tím, že dává sobě vyvstat absolutní soucit se všemi stavy bytostí, se všemi stavy tím, že mě s svým utrpením a utrpením druhým, tím, že sobě systematicky nechává vystávat odhodlání brát na sebe vytrpení dolů, tak praktikuje cestu bodhisattva, která vede tak do nejvyššího Podle budistické pravice jednomyslí teda vládovské nemajánost. Síla pakuty sávaka, tzn. přivození sámaka, je ten sávaka, který nepraktikoval dokonalosti dlouhou dobu. Přestože nekonal dokonavosti dlouho dobu, může dojít k osvícení. Tohle budistické teorie je to možné ve třech životech. V praxí, ve nahromadení a předpoklady jsme, jestliže ve tři životy jsme praktikovali cestu správného chování a správného poznání, můžeme dosáhnout osvícení odchodního útrapení. Pak existují máhá sávaka, máhá sávaka vody, to je osvícení velkých žáků, jako je Ananda, Anurunda, Révata, ti, kteří měli praktikovali cestu správného jednání, správného poznání mnohé životy, takže jejich osvícení je to mnohý. mnohých. Pak je osvícení, nejvyšší osvícení v rámci, postuchači v lámci arahata jelosmiceví, tzv. Aga Sávaka, předních žáků, to je Záriti Ptá Moganá. Záriti Ptá Moganá kvůli tradice praktikovali správné chování a správné poznání jednu celou nezměrnou karpu, což je jedna karpa, trvá má tolik životu. Jestli blok s granitu 8 střechních kilometrů, velký každý střelec odchýlil šátky kalpa jedna kalpa jeden pěv, druhý je koncem, třetí je někdo, čtvrtý je je někdo, šestý je ten můžeme nahromadovat dokonalost. Podle tradice Paceka Buda Buda pro tež nahromaduje dokonalost, stejně dlouho dobu a buddha na dokonalosti, podle význam to nebude tři nebo čtyři tyto nespočítatelné karty a k tomu ještě stotifí malých karty. To Důležitá je důležitá myšlenka, o co se jedná. Takže ten, kdo chce praktikovat cestu bodyslatny, budeme mě měli s, s odchodem z utrpení zpěchat. Ale měl by praktikovat tak, aby se snažil, aby jeho odchod s utrpení mohl být prospěchovný. A to je práce měl já. Tak teď mám čas už na útronu. Utíká, tak já vysvětlím krátce meditace na smrt, necháme si otázku na a můžeme dát půl hodiny meditace. Hm? Mm. Meditace na smrt, teď opravdu jenom krátce, se praktikuje tak, že si meditující systematicky představuje ty osoby, které dosáhly toho, po čem touží světský člověk, jestliže touží po slávě. Představuje si různé slavné lidi, který zemřely. Zemřít v znamená, kontinuita mysli byla přerušena. Kontinuita mysli v tomto těle byla přerušena. To, co nás drží na životě, je tedy vědomí, teplo a prána. Neboli ne. buddhismus se říká džívit entrie, schopnost života. U nás se to jako dílo není, to Jestliže tyto tři složky jsou v nás, tak žijeme. Jestliže opustí nás, tak jsme, Buda říká, jako špalek, jako tu dřeva, jako kost, kterou jsme si včera no A tak si má člověk představovat, jestliže touží po slávě, má se vizualizovat ty slavní osoby, minulosti, které zemřeli, má vidět jasně, konkrétně týdět, jak jejich vědomí, teplo a prána je opustili, jak jsou jako kousem dremem, bezcený Jestliže to už je popenězí, měli si let, to jsme úspěšené podnikatel, <laughs> Mnoho strádali a po mnohem mnohem strádání odkončili jako ten kousek dreva. Jestliže člověk touží pokrásně, může si představovat ty, ty krásné herečky a tak dále. Cokoliv, jakákoliv samsárická síla, která je motoreního chtění. Tu samsá, toho osobu, která te, te, samsář, ty samsárický síle realizovala. Kdy se mě tady představuje jako mrtvou osobní. Když zemlá, samozřejmě, pokud je živá, tak ne. No a z toho, když se tento věn, toto poznání stane jasným, tak přemýšlí sám o sobě. vidí sám sebe, první pozoruje své tělo, pozoruje své vědomí jako svůj. Základ jeho života, pozoruje teplo ve svém těle jako základ svého života, pozoruje prán ve svém těle jako základ života. A když tento dojem je jasný, tak snaží se vidět sebe bez nich. Když tato představa je jasná, tak se koncentruje na tento děm a nedovolí, aby žádný jiný děm, žádná jiná myšlenka byla silnější než tento děm. Pak může to sámout. Máme no, hodin na naše